Korrika, bi, korrika, mila eta korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai Euskara. Bat korrika, bi, korrika, mila korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai Euskara. Batzu dira euskaldunak besteak euskaldun gai, ezkuntzaren jatorria ez dugunak aldunai, odoletik baino hortik gara gehiago anai, guk ere bai, zuk ere bai, esan euskarari bai. Bat korrika, bikorrika, migiaka bi korrikari, bikorikami ja dakorikari euskalherri gustie tan deno bai euskagarik eguskia xorlesa kemiña ka argi suzi ezkuntzari gabeko de utziketa bilusi euskadirik euskara sisanesi Esan baietze eta korri ez gero orain baizi. Bat bikorrika, bi mila eta korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat bikorrika, bi mila eta korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskara.